Salmul 125 al Vindecaților Doamne, așa cum pe cel lepros, pentru credința lui l-ai vindecat, tot așa sufletul nostru de lepra păcatelor ai curățat. Doamne, așa cum pentru ruga sutașului credincios, sluga i-ai ajutat. Tot așa pentru rugăciunile noastre, și taina sfântului Maslu, pe frații și părinții noștri i-a iertat. Doamne, așa cum vânturile și marea le-ai iertat și legat, tot așa nouă puterea asupra văzduhurilor, ca îngerilor începătăriilor ne-ai dat, și prin ea roadele neamului nostru am lucrat. Doamne, așa cum la porunca Ta demonii din oameni au plecat, tot așa demonii și lucrarea lor din casele neamul și țara noastră ai alungat. Doamne, așa cum pe slăbănogul care zăcea în pat ai ridicat, tot așa sufletele noastre din patul neputinților la Tine au alergat. Doamne, așa cum pe fica dregătorului sinagogii din somnul cel veșnic ai sculat, tot așa conștiința noastră din somnul păcatelor ai luat. Doamne, așa cum pentru credință orbilor vederea l-ai vindecat, tot așa ochii mințiilor noastre, tainele cele pecetuite le deslegat. Doamne, Așa cum să ne luăm crucea credinței poruncă ne-ai dat, tot așa viața cea veșnică pentru tine am aflat. Doamne, așa cum să te mărturisim prin rostirea crezului ne îngăduit, tot așa pe noi Tatălui Ceresc ne-ai mărturisit. Doamne, așa cum pentru credință toate ale lumii am părăsit, tot așa darurile tale cele de frăi, le ama con